Të ndëruar, es-salamu alaikum wa rahmatullahi. Mirë se si pëtë të kohemi edhe kësaj radhe në takimin ton të radhes dhe me përgëzimin e radhes që shpresaj të në freskon zamra tona në jepin kurajim edhe fuqi për dëvajduar tutje. Në njëtë në kësaj botë të ndëruar vlezër dhe motra, shpesh herë do tëtë të i ekspozojme i lkundjeve dhe të tërmeteve të nërshme. Jo tërmeteve që lkundin të të kënë, por tërmeteve që lëkundin jetën tonë. Problemeve që jorëllëhere rëzikojnë të në erënu jetën e tërsi. Problemet e sëllat, ndoshta, nuk gjejmë përkrajet mjaftushme nga të tjiret dhe ato pas taj në ngulfatin jetën. Nga njerë kemi nevoj që dikush në kuptan, dikush ndoshta, dhe të në përkra, qoftë të mene fjalë, po ja që ndoshta dhe këtë nuk e gjejmë, apo s'paku nuk e gjejmë si kemi dëshirë dhe së në mjaftanë. Kështu që situatën bën që njerëzit të ndihen të dëshpëruar, ta kenë një të aki njëtë zëmt dhe shpesh në fjalën e tyre të ket fjalë më të vërtetë dekurajuese, zgënjyese. I kuptoj këta njerëz, mirë po, pas këtij pergëzimi, shpresoj që fjalorit na përmirësohet. Shpresoj që më së verdita kuptojmë se për krahje ekziston. Shtylla ka, mirë po, ai kemi vendosur ato shtylla njëjtën tonë që të na mbajnë njëjtën stabile, të fuqishme, dhe që përkundër të gjitha goditjeve, ndalgëve të jetës, lkundjeve të ndeshme, të mbetemi të fuqishëm. Ekziston këtë shtyllë, prandaj këtu jam për t'ju përgratësuar për këtë shtyllë dhe t'ju lutj që keni mundësi të vendosni këtë shtyllë në jetën e juaj që pastaj e forcojnë jetën, e bëjnë stabile, e bëjnë të ndrushme dhe me këtë shtyllë të garanton një përqrahje më të vërtetë të para zërbë, gjithë motë mjaftushme, ka shi që farë do përlejme dhe sfide njëtën e juaj. A thë u valë për çka bëhet fjallë? Fjallë është për një adhurim, për një praktik të për dërshme, që ndështë ta nuk e kemi kuptuar si duhet, ndështë ta nuk e kemi qasur si duhet, por ja, ajo tashme është në pritje. Ti qasëmi, ta marrim, ta bëjmë pjesë të, të, pjes të jetës tonë, namazin. Namazi është shtyllë, është shtyllë e fejës, për mëndani islami që far fejë e madhe është, për mëndani islami sa so fejë e thejële e gjërështë, sa so obligimet, sa so detyrimet, sa so ndalesat, sa so dispozitat, gjitha këto, rralisht shtyllë e kanë namazin. Njën nga shtyllët e islamit është namazin. Sikur që e përmendi Muhammedi sallallahu aleyhu sallim doke thënë, se Islamin ther tohet ne pashtyla. Shtyla e parë është dëshmia la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Kë dëshmia e madhe dhe shtyla e dytë me një pas besimit është namazi, është shtyllë. Dhe vet Muhamedi sallallahu alaihi dhe hadithet e thonë salatu imaduddin. Namozu është shtylla e fesë. Andaj të nderuar, nëse kjo shtyllë e mban fen ton, dhe feja jonë mban pas e jetën ton. Në në qofë se kemi këtë shtyll njët, atër e kemi ku të bështetimi, atër e kemi ku të logaritim, dhe bonit binurse, qëfar dolloj situate, qëfar dolloj lëku në dhe njët, sot dhe që tjetë, shkala e lartë e termetit të kësa jetë, jo të tokës dhe në në tokës, po tjetës tonë e përësi, bonit binurse, kjo shtyll është e mjaftoshme për ta mboj tjetën tonë. Aj që ka këtë shtyll, nuk Madje edhe në qofse lkundet, është lkundje sipërfaqësore, formalë, me pandikim njëtë në njerëzit, gja se shtylla do të mban jetën e ti, shtylla do të mban të ardhmën e ti, shtylla do të mban optimizmin e ti, shtylla do të mban inkurajimin njët, e ti kështu më radh. Gja se mund të kemi inkurajim, por shpejt e dekurajohemi. Mund të kemi optimizëm, por shpejt përfshims nga pesimizmi. Na duhet një shtyllë fuqishme që e mban optimizmin, e mban inkurajimin, e mban jetën politike në mënë disponimin, bunit bëndës e kjo shtylë është në mozi. Në në të tërë kemë një përpërkrahje, një përkrahë që në realisht në ndihman me e adalë, në ndihman me e stutje, në ndihman që të balafacuim me gjdo gjën këtë dunja që realisht nështë në sëbropës dhe në pengën që të esim tutje. Kemi loj loj të pakëndshme këtë dunja, ju jo rëdherë merë lajmë të pakëndshme, që ndështë të zhvendos nga jeta dhe zhvendos nga rilat e sajtë të duhra. Merë një informat të pakënshme që të ndëtan jetën, gjuhën të ndë, zemrën të ndë, e kështë të mëratë. A të kemi nëjë për një përkrahje që këtë ndësi e shërën në mëmëllësi, këtë dëkurajim e shërën në inkurajim dhe në përkrahje dhe në ndihim, prapër është namazi. Pandaj, këtu jam për për për krahjen e parazer dhe të paranueshme nuk ranohet kur ky stil nëse ne e mbajmë të ngritur do kë falur do si ku kujdesur për të Zoti xalla huala të nderuar në Kur'an na ka porositur ta morrim në mosim si ndihmë Allah ta ja, ndihmojuni e Allahu kur ta ndihmojuni padyshim sa ty është ndihmë e madhe është për krahje e madhe ya ayuhel ladina aminu stainu mi sëbri o së salë. Ojo që keni besuar, ndihma unë i njetë në juaj, kemi në përndim, garantojeni dhe sigurajeni për krahjen e pare zirë për juve, për mes cilit kanal, për mes cilit shteg. Durimit, normalisht, durimi është i dëmëzdoqëm dhe namazit. Namazit është më rëndësi shumë, të nëruar, dhe zërët e motra. Një nga shok të pejga merit, sërë Allahu a.s. i njohur si djetar i kohës e pejgamerit sënëllahu hasenëm. Ka qinë një nga referencët e panashkallushme të dijes në kohën e shokve të pejgamerit dhe gjeneratave të më vëndshme. Ibni Abasi, Allah që fëtik nashem e te. A një dit duke e kryer punit i të përdishme, duke, duke u ligjeruar njerëzve, duke u shpeguar njerëzve përfen, i e lejmës si i ka vdik djali. Kërë lejmë është rëndetës, është goditje madhe Ta marrësh lajmë se një i dashur, një afër mëti ka vdekë, është lajm që ju le të përballojm. Por më kur ai është e, si thot popullin, lojë ka zemrës tona, është, është është është pjesë e shpirtit të anë fëmijëut. E bën lajm që nuk është më këtu donjo. Sa është e vështirë. Zoti xhellallin dimoft aty që janë sprrua që çertien e ruajë neve nga kjo sprov. Po si a jemi kur atë lajm të hidhër. Mir pasi përballoj, si a doli? U ngrit në këmbë Dhe me njëre, u lehet namaz me i falë 2 rekatë. Kura përfëndojë namazën i thanë, qëfar bërë e kështu ahuqë? Mor e lojme se të vdëq gjalli, e unë gritë me njëre namazë, qëfar namazë është kë? Tha, kjo është përgjigje ndaj oferte sa Allah Gjallahu Ala ku thotë, ojo që këni besuar, ndihmoni me durim dhe me namazë stej nëse sobre o solandemonë un desha të ndihmohem me namazin në këtë sprosh më ka godit të ushtiej me namaz për durimin tim sa artë keq me kjo klub neçi kemi kët namaz klub neçi kemi kët mundsi që të ndërtojmë një shtyllë të fuqishme në jetën tonë që na bën na mban, në mban në këmb nuk lënë që gjynjzohemi nuk lënë që të përdhosemi nuk lënë që të përbuzemi na mban fuqishëm stabil përkundër goditjeve, luhatjeve, tronditjeve, tërmeteve e kështu me radh. Për krahje të vardhshme, eda të ku nuk e ke gjetur për krahjen e mjaftueshme të atat që ke pritën këtë dunjë. Mos u përset. Njërtën të ktill, nuk kanë mundësi të ofroj gjithmonë atë që ti ke nevojë. Kan ata të larës të tjera. Mirpo, le të bëtet namazi, burimi i vardhshëm i përkrahjes, i ndihmës, një frymzim i vardhshëm që t'ia dalësh ata gjithashtu sprova tjetër. Kështu vepronte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha thot: "Kan idha hazibahu amrun fa-zi'a ila sada." I dërguar i Zotit për më tani ky njeri, ky njeri me vërtetë që kësaj shambull modal ky njeri i i i formuar tamam si duhet i përkryer nga gjithë anët, ky njeri i cili ishte në mbikëqyrjen e Zotit. I cili ishte i edukuar me shpallet zote Gjellewala. Një adhuruas i pashembult, një model për njerëzimin, me që thëtë ishte njeri, goditin nga spruat e jetës, trënditin nga fatkecit e lëllëshme, nga cmimet që vini nga në njerëzve. Dhe kërë më garkojme dhe një punë, kërë spruojme të lasha, qëfar bëndëte? Aisha, rëndi Allah, në gruja, ti thëtë, Fezi Aila Salah shpejton të, nëziton të, me një namazotot, me njëre ka namazim, aty të gjithë njëre, të gjithë njëre përkrahim, të marrë njëre vetën, njëre, pasta i shikujme me të tjërat, të nëruar, të lomë tjo për këtë shtyllë, të lomë tjo për këtë përkrahje, që kush e ka prahuar, e ka gjithë të këtilë, nga se nuk është kë gëzim, apo lejmrim, apo nuk është kë e, një pë por kështu ka thonë Allah të pare kotala, e të lëmëni për Allah në gjellë levala dhe të lëmëni për mundësin që për mes këti namazi të gjem një shtyllë të fuqeshme kumbite e nërto mjetën, më bërështetemi fuqeshme në kohërat të stuhive dhe lkundi të nërshme, por ati e gjem edhe për krahjen dhe ndihmin e nevojshme, e të duhur e të mjeftushme për të gjitha situatat që ka lëmënit në kësaj bote. Të lëmë të p